10. За тиждень після прибуття на орбіту Роануку корабель союзу колонії Сакаджавея вирушив назад на «Фенікс» із 200 членами екіпажу, що становили команду Магелана. 14 членів команди залишилися. Двоє встигло одружитися. Одна жінка завагітнила і вирішила не зустрічатися з чоловіком, який залишився вдома. Ще один підозрював, що на «Феніксі» на нього чекатиме судовий ордер, а десятеру просто не захотіли летіти. Ще двоє не повернулися через те, що померли. Один унаслідок серцевого нападу, інший через виробничий інцидент із технікою, в який потрапив п'яним. Капітан Зень тепло попрощався з тими, хто залишився, пообіцяв, що доможеться видачі платні за останній рік і відчалив. Гарна людина, і я не міг його засуджувати за бажання повернутися до служби в лавах СК. Коли Сакаджавея повернулася на Фенікс, команду Магелана додому не відпустили. Ронок! була все-таки недослідженою планетою, і її флора, фауна та місцеві хвороби могли становити потенційну загрозу. Команду в повному складі на місяць помістили в карантинне відділення шпиталю КСО на станції «Фенікс». Звісно, екіпаж Магеллана ледь не збунтувався, дізнавшись про це. Після перемовин сторони досягли компромісу. Команду помістили в карантин, але дозволили побачення з рідними та близькими за умови, що ті триматимуть язик за зубами стосовно повернення екіпажу допоки СК офіційно не оприлюднить новину про знайдення загубленої колонії. Усі члени команди та їхні рідні радо погодилися. Певна річ звістка про повернення екіпажу Магеллана розлетілася миттєво. Засоби інформації та уряди колоній, які забажали отримати пояснення, наштовхнулися на офіційне спростування та неофіційне попередження про страшенні кари щодо несанкціонованих публікацій. Справа була зам'ята, але чутки ширилися. Від родичів команди корабля до їхніх знайомих і товаришів по службі, а від них іншим командам цивільних та військових кораблів. Новину члени екіпажу потайки передавали друзям і колегам, а ті, своєю чергою, екіпажам інших цивільних та військових космічних кораблів. Команда Сакеджавеї, яку, попри її контакт із планетою і з командою Магелана, в карантин не помістили, також зробила свій внесок. Союз колоній не міг похвалитися широким колом спільників у освоєній частині Всесвіту. Але вони все-таки були, і незабаром про повернення команди Магеллана стало відомо союзникам. А ті своєю чергою відвідували космопорти недружніх союзу колоній РАС, а деякі – навіть Конклаву. Саме там члени екіпажів новину про загадкове повернення Магеллана перетворювали на матеріальну компенсацію. Те, що Конклав розшукує загублену колонію Руанок, не було таємницею. Так само, як не було таємницею і те, що Конклав щедро платить за достовірну інформацію. Ті, хто ділився інформацією, Конклав заохочував зробити наступний крок, готовий буквально озолотити того, хто сповістить, в якій саме частині Всесвіту команда Меглана стерчала весь цей час. Таку інформацію нелегко було роздобути, тому й нагороду пропонували неймовірно високу. Так сталося, що невдовзі після прибуття Сакаджавеї на станцію Фенікс помічника штурмана звільнили за пиятство на робочому місці. Офіцера занесли до чорного списку, що означало заборону на подальшу роботу за професію. Острах злиднів і бажання дрібної помсти штовхнули колишнього навігатора на криву стежину. Він пустив чутку, що, мовляв, володіє інформацію, яка може декого зацікавити, і за певну суму, яка допоможе йому пережити несправедливе ставлення з боку керівництва Цивільного Космічного Флоту Союзу-Колоній, готовий поділитися нею. В результаті він отримав бажану суму, а взамін передав координати колонії Ронок. Ось так. Третього дня другого року, за роновським літочисленням, у небесах нашої планети з'явився одинокий корабель. То була ласкава зірка з генералом Гау на борту. Він надіслав свої привітання мені як керівникові колонії і запропонував зустрітися, щоб обговорити майбутнє нашої планети. Це сталося 3 числа місяця Магелана. Згідно з оцінками розвідки колоніальних сил оборони, зробленими ще до організованого витоку, на генерала Гу слід було чекати саме в цей час. Чудовий у вас захід сонця. мов генерал Гау через перекладацький пристрій, що висів у нього на витяжному шнурі. Я чув цю фразу раніше, відізвався я. Я прийшов на зустріч сам, залишивши Джень заспокоювати наляканих колоністів круатону. Шатл генерала Гау приземлився на відстані кліку від поселення за річкою. Тут у нас ферм ще не було. Я йшов, а за кожним моїм кроком спостерігали солдати яких на шатлі прибув, мабуть, взвод. Судячи з їхньої поведінки, загрози для генерала вони в мені не бачили. І правильно, бо я не збирався йому шкодити. Мені було цікаво, наскільки мої враження від його екранної персони відповідають дійсності. Прослухавши мою відповідь, генерал зробив увічливий жест. «Прийміть моє вибачення. Я не хотів, щоб мої слова пролунали лицемірно. У вас тут насправді красиво». «Дякую», – відповів я. «Але моєї заслуги тут немає». Не я створив цей світ, але комплімент ваш приймаю. «Будь ваша ласка», – промовив Гау, – радий дізнатися, що ваш уряд спромігся донести до вашого відома інформацію про припинення функціонування колоній. Я трохи переживав, що вони цього не зробили. Не варто було, – відукнувся я. Як сказати? – зауважив Гау. Адже нам відомо, як ревно союз колоній стежить за розповсюдженням інформації. Тому ми хвилювалися, що коли прибудемо, З'ясується, ви вперше про нас чуєте або чули щось неправдиве, і через брак інформації поводитиметесь ірраціонально. На кшталт «очинимо опір», – припустив я. «Щось таке», – кивнув Гау. «На наш погляд, капітуляція для вас найкращий вихід. Ви служили в армії, адміністратори Пері». «Довелося», – відповів я, – «у колоніальних силах оборони». Гау здивовано оглянув мене з ніг до голови. «Але ж ви не зелені. «Більше ні». «Припускаю, що там ви були командиром». Саме так. Тоді розумієте, що нема нічого ганебного, тому що здатися, коли ваші війська поступаються чисельністю та озброєнням достойному супротивникові. Такому супротивникові, котрий з повагою поставиться до вашого рішення і доручених вам людей так, як очікував би, що ви поставитеся до нього, коли ситуація буде протилежною. На жаль, під час служби в КСО мені майже не доводилося зустрічати ворога, який пропонував би капітуляцію, відповів я. Так, справді, погодився Гау. Але це плоди вашої політики, адміністраторе Пері. Чи точніше політики КСУ, якої ви, як підлеглий, мали дотримуватися. Ви, люди, також не радо ставитися до капітуляцій інших. Для вас зроблю виняток. Щиро дякую, адміністраторе Пері, – відгукнувся Гау. Навіть через пристрій я відчув нотки здивування. Не думаю, що це стане у пригоді. Сподіваюся, ви зміните думку. А я сподіваюся, що ви таки вирішите здатися, – заперечив Гау. Якщо ви ознайомлені з інформацією, як саме Конклав ліквідовує колонії, тоді розумієте, чому вони капітулюють, а ми з подякою приймаємо їхню жертву. Ані вашим людям, ані вам не буде заподіяно жодної шкоди. Бачив, як ви поводилися раніше з колоністами, з тими, кого не знищили, – мовив я. Але, наскільки розумію, ми особливий випадок. Союз колоній обвів вас довкола пальця щодо нашого місця перебування. Іншими словами, пошив Конклав у дурні. «Так, зникла колонія», – погодився Гау. «Але знаєте, ми чатували на вас. «Нам було відомо, куди здогадно вирушає ваш корабель, і кілька бойових кораблів разом з моїм готували вам теплу зустріч. Вашим людям навіть не довелось би сходити з корабля. Тобто планували знищити магелан? «Ні», – відповів Гау, – «якщо тільки він не спробував би напасти на нас або розпочати колонізацію. В іншому випадку, ми б просто супроводили вас до точки стрибка на Фенікс. Але ви, з ваших слів, обвели нас довкола пальця, і ми витратили багато часу на розшуки». Ви можете думати, що пошили конклаву дурні, але ми вважаємо, що союз колоній удався до такого кроку одвіччою. Як там не є, але ми знайшли вас. Однак на це вам знадобився рік, парирував я. Могло і два, продовжив Гау. А може, ми б розшукали вас за день-другий? Питання тут лише, коли б саме це сталося, адміністраторе Пері, а не в тому, знайшли б ми вас чи ні. Зважте на це. Ваш уряд через бажання пограти з нами в кота та мишку наразив на небезпеку вас а також усіх колоністів. Колонізація цієї планети була приречена від початку. Ми би знайшли вас раніше чи пізніше, що й сталося. Ось ми тут. Здається, генерала, ви роздратовані. Генерал зобразив щось на обличчі. напевно, то була посмішка. Так, мене це роздратувало, підтвердив він. Я згаяв на пошуки часу та ресурси, які краще витратити на зміцнення конклаву. А зараз сили, щоб приструнити тих членів конклаву, які сприйняли зухвалий вчинок вашого уряду, як особисто образу. В Конклаві є чимала група охочих помститися вашому урядові і завдати удару в саме серце людської раси, по Феніксу. Коли Гау промовив «завдати удару в саме серце людської раси», мене захлеснула хвиля страху, що відразу ж поступилася полегшенню. Я подумав, йдеться про Землю. Але згадка про Фенікс нагадала мені, що серцем людської раси Землю вважають, напевне, хіба що ті, хто на ній народився. Для решти Всесвіту рідною планетою людства був Фенікс. Якщо цей ваш конклав і насправді настільки міцний, спробуйте напасти на Фенікс», – запропонував я. «Нам це по плечу», – відказав Гау. «Можемо знищити його, а заразом знищити і усі людські колонії. І, чесно кажучи, в конклаві і за його межами небагато народів будуть за вами плакати. Але я скажу вам те, що казав тим гарячим головам, які бажають вашої смерті. Конклав – не знаряддя завоювання. Це лише слова», – мовив я. «Так, і я кажу щиро», – додав Гау. Це виявилося найскладнішим для розуміння як тим, хто приєднався до конклаву, так і тим, хто у нього не увійшов. Вік імперій, побудованих на завоювання недовгий адміністратор пері, вони швидко прогнивають зі середини, або через ненажерливість правителів, або внаслідок невгамовної спраги до завоювань. Але конклавна імперія і у мене немає бажання знищити людство адміністратори пері. Навпаки, бажаю, щоб воно стало членом Конклаву. Інакше умиваю руки і залишу його, на призволяще, скніти у тих межах, в яких воно перебувало до заснування конклаву, не більше. Але я волів би залучити вас. Люди сильні духом і надзвичайно винахідливі. За короткий проміжок часу вони досягли фантастичних успіхів. Багатьом расам, які тисячі років подорожують зірками, далеко до вас, як куцому до зайця. Я дотримуюся такої самої думки, мовив я. Довкола чимало рас, які набагато старші за нас, і займаються колонізацією давненько. Проте нам самим довелося вийти у космос, щоби зустрітися з ними. У мене є на це відповідь, відказав Гау. Але впевнений, що вона не сподобається вам. Усе ж таки хочу почути вашу думку. Ми вкладаємо у війни куди більше ресурсів, аніж у дослідження. Це спрощене бачення генерала. Подивіться на наші цивілізації. Усі приблизно однієї чисельності, яку ми регулюємо за допомогою війн. Усі ми населяємо ту саму частину космосу бо за як звідси ми почали, тут наші колонії, і ми прагнемо контролювати їх, а не давати розвиватися самостійно. Ми б'ємося за одні планети і лише час від часу докладаємо зусиль, щоб дослідити нові світи, за які відразу починаємо завзято чубитися з іншими, як падальники над трупом. Наші цивілізації перебувають у рівновазі адміністратора Пері, у штучній рівновазі, яка плавно рухається в бік ентропії. Так було ще до появи людства у цій частині Всесвіту. Ваша поява ненадовго порушила рівновагу, але згодом ви освоїлися і прийняли правила гри, тобто крадете та чубитися як і решта. Не знав про це, визнав я. Звичайно, дозвольте спитати адміністратора пері, чи багато нових планет відкрило для себе людство за останній час, і скільки просто відібрали в інших? А скільки планету людства було відібрано? Я пригадав той день, коли ми прибули на ту планету, Псевдо Роанок, і запитання журналістів, які цікавились, у кого ми її відбили. Тобто інакше й бути не могло. Їм навіть у голову не спало запитати, а чи не була вона відкрита. Наприклад, ця планета нова. І причина тому прозаїчна. Ваш уряд лише намагався сховати вас від усіх інших, пояснив Гау. Навіть така жвава раса, як ваша, почала дослідження тільки через вітчай. Ви попалися в ту самопастку застою, що й всі ми. Ваша цивілізація повільно деградує разом з усіма. І ви сподіваєтеся, що Конклав змінить ситуацію? В будь-якій системі знайдеться фактор, що стримує зростання. Якщо розглядати наші цивілізації як системи, то стримувальним фактором тут є війна. Усуньте його, і система розквітне. Можна зосередитися на співпраці, перейти від війн до глибоких досліджень. Якби конклав утворився раніше, можливо, ми відвідали б вас раніше, ніж ви знайшли нас. Можливо, якщо візьмемося за дослідження, відшукаємо нові раси. І що нам з ними робити? – спитав я. На цій планеті є розумна раса. Тобто, крім людської. На жаль, наше знайомство не було дружнім і для кількох наших поселенців виявилося фатальним. Довелося докласти зусиль, щоб переконати моїх людей, не перебити їх усіх. То що робитимете ви, генерали, з новою расою на планеті, яку примітили для Конклаву? Не знаю, відповів генерал Гау. Що, вибачте? Так, я не знаю, повторив Гау. Подібного ще не траплялося. Досі ми були зайняті налагодженням стосунків з відомими нам расами на досліджених планетах і не мали часу на нові дослідження. Не такої відповіді я очікував. Послухайте, адміністратори Пері, ми з вами опинилися в дуже делікатному становищі, яке стосується майбутнього ваших колоністів. Не варто ускладнювати його брехнею та гіпотетичними міркуваннями, що не стосуються нинішнього становища. Принаймні, генерале Гао, мені хотілося б це вірити. Отож, генерал Гао, Оглянув мене знизу догори. Ви сказали, що служили в колоніальних силах оборони. З того, що мені відомо про людей, ви не є уродженцем Союзу Колонії. Ви із землі чи не так? Усе правильно, відповів я. Комедний ви народ, задумливо мовив Гау. Ви єдині, хто вирішив покинути рідну планету, причому добровільно. Ви не єдині, хто набирає добровольців з одного джерела, але тільки ви для цього використовуєте другорядну планету. Визнаю, ми так і не спромоглися осягнути відносини між землею та феніксом, а також рештою колоній. Зрозуміти це важко. Може, колись одного дня попрошу вас пояснити. Можливо, поясню. Я відгукнувся ухильно. Але не сьогодні. Судячи стону, Гау нарешті вирішив закінчити свійську бесіду і перейти до справи. На жаль. І мені шкода, кинув Гау. Цікава бесіда у нас вийшла. На сьогодні ми ліквідували 36 колоній. Ваша остання, але тільки. Першій і вашій лідерам колонії було що сказати. Важко неформально бесідувати зі співрозмовником, який готовий спопелити вас, якщо не погодитися на його умови. Ваша правда, посміхнувся Гау, але керівна посада передбачає принаймні наявність сили духу. Більшість керівників колоній не виявили її, і це змушує мене задуматися, наскільки серйозно були започатковані ті колонії, може лише для того, щоб перевірити нашу рішучість, хоч одного разу мене навіть спробували вбити. Спроба була очевидно успішною. Саме так Гау махнув на солдатів, які хоч і стояли осторонь, але не зводили з нас очей. Хтось із них пристрелив її, перш ніж вона встигла завдати удару. Відтоді я зустрічаюся лише на відкритому просторі. Отже, не лише через чарівні вечори, — уїдливо додав я. На жаль, ні, — визнав Гау. І, як ви розумієте, вбивство керівника колонії значно ускладнює перемовини зі заступником. Але я ту колонію врешті-рештам удалося евакуювати. Крім тієї жінки, жертв не було. Але кровоприлеття ви все-таки не цураєтеся. Тож якщо я відмовлюся евакуювати колонію, ви, не вагаючись, її ліквідуєте. Не вагаючись. Луною відізвався Гау. Наскільки я розумію, жодна з раз, чиї колонії ви ліквідували, мирно чи за допомогою зброї, до Конклаву так і не приєдналися. Це правда, відповів Гау. Тобто своїми методами ви не завоюєте серця та душі, – сказав я. Я не ознайомлений з вашою термінологією, але зміст розумію. Так ці раси не приєдналися до Конклаву, але й припускати, що це станеться, принаймні, нереалістично. Ми просто усунули їхні колонії з планет, а вони не змогли нам завадити. Дивно було б очікувати, що хтось перейде на твій бік і розділятиме погляди після такого приниження. Вони можуть становити загрозу в разі об'єднання, – зауважив я. Мені відомо, що Союз колоній докладає до цього максимум зусиль. Адміністратори Пері, у світі залишилося мало речей, яких ми не усвідомлюємо, у тому числі цей факт. Але СК робив такі спроби раніше, беручи активну участь у створенні антиконклаву, коли ми були ще на стадії становлення. Тоді це не спрацювало. Чому ж має спрацювати тепер? Ви можете помилятися, зауважив я. Можу, погодився Гао. Поживемо, побачимо. А тепер повернімося до справи. Адміністратори Пері, прошу передати мені керування вашою колонією. Ваша згода забезпечить колоністам безпечне повернення на рідні планети. Або ж можете приєднатися до Конклаву і стати незалежними від вашого режиму. У разі відмови колонія буде знищена. Дозвольте зробити вам зустрічну пропозицію. Залиште нас у спокої. Надішліть дрон своєму флотові, який перебуває найімовірніше на відстані стрибка, і чекає на сигнал. Не кажіть залишатися на місці. Забирайте солдатів, завантажуйте на корабель та відчалюйте. Зробіть вигляд, що ви нас не знайшли, хай усе залишиться як є. Надто пізно, зітхнув Гау. Не сумнівався, що ви скажете щось подібне, мовив я. Просто знайте, що я зробив вам контрпропозицію. Гау мовчки дивився незмигним поглядом. Адміністратори Пері, боюсь, я вже знаю відповідь на свою пропозицію. Але перш ніж ви промовите її вголос, я закликаю подумати ще раз. Не забувайте, що у вас є інші варіанти, надійні варіанти. Розумію, що ви отримали накази від союзу колоній, але пам'ятайте, що можете керуватися ще й власним сумлінням. Союз колоній об'єднує людство, але людяність існує і за його межами. Ви не справляєте враження людини, яку хтось може до чогось примусити. Чи то я, чи союз колоній, чи будь-хто інший. Якщо вважаєте, що я крутий, що б ви сказали, якби познайомилися з моєю дружиною? Раду з нею познайомлюся. Відповів Гау, Думаю, ця зустріч мене потішить. Думаю, ви праві. Мене справді не просто до чогось примусити. Але я підозрюю, що все-таки можливо. Або я можу прийняти те, чому не можу опиратися. І нині якраз такий випадок. Тепер, генерале, у мене нема інших варіантів, окрім того, що я, власне, не мав би вам пропонувати, а саме попросити вас відкликати флот, залишити нашу планету і забути про Роанок. Хай його й далі вважають загубленою колонією. Будь ласка. Обдумайте таку пропозицію. Це не в моєї компетенції, відказав Гау. Вибачте. Я не здам вам колонію. Вчиняйте, як вважаєте, за потрібне, генерале. Гау обернувся і зробив знак одному зі солдатів. Скільки часу на це потрібно? спитав я. Небагато. Він мав рацію. За кілька хвилин прибули перші кораблі. В небі запалали нові зірки. Не минуло й десяти хвилин, як зібрався увесь флот. Яких багато, проказав я. В очах стояли сльози. Генерал Гау їх помітив. Я дам вам час повернутися до своїх людей, адміністратори Пері. Обіцяю, усе станеться швидко та безболісно. Будьте мужніми. Я оплакую не своїх людей, генерали. Генерал витріщився на мене. Потім поглянув у небо. Саме вчасно, щоб побачити, як вибухають перші кораблі його армади. Будь що можна зробити, якщо мати у розпорядженні час і бажання. Союз колоній безумовно мав бажання знищити флот Конклаву. Саме існування такого величезного флоту Становило нестерпну загрозу. СКО хвалив рішення знищити його відразу, тільки но довідався про існування. Сподіватися розправитися з такою армадою сам на сам у відкритому протистоянні не доводилося. Місь 412 лінкорів набагато перевищувала потужності усіх бойових кораблів колоніальних сил оборони. До того ж, конклав збирав їх тільки для конкретних операцій, отже, в принципі, можна було атакувати кожний корабель окремо. Але такий підхід був би недоречним. Оскільки на місце будь-якого підбитого корабля колонія поставить новий, і в такому разі СК втягався у бійку з кожною расою, членом Конклаву окремо, але більшість із них загрози СК не становила. Союз колоній прагнув більшого, ніж просто знищити флот Конклаву. Завдання – принизити саму ідею та спробувати дестабілізувати федерацію, дискредитувавши її місію і престиж, який базувався на масштабі та здатності заборонити колонізацію з боку нечленів. Союзу колоній треба було завдати такого удару, який би звів на нівець його масштаб, та поглузувати з його заборони. Необхідно було ударити в момент демонстрації моці Конклаву, тобто під час операції з ліквідації колонії, нашої колонії. Однак СК не мав нових колоній, яким би загрожувала небезпека з боку Конклаву. Останню, Еверест, заснували буквально за кілька тижнів до обнародування заборони. Отже, треба було заснувати ще одну колонію і негайно. І тут під руку трапився Манфред Трухільо зі своїм хрестовим походом за свободу колонізації. Департамент із колонізації відфутболював його багато років, і не тільки через те, що секретар на дух його не терпіла. Керівництво давно зрозуміло, що найкращий спосіб зберегти планету – зробити там населення якомога численнішим, щоби завадити знищенню. Політика колонізації полягала у зменшенні населення, а не числа колоній. Нові засновували – за допомогою переміщення надлишкового населення із землі. Трухіліо, не знаючи про існування конклаву, міг скільки загодно потякати про право на колонізацію, допоки його не поставили б на місце. Але у ситуації, що склалася, компанія Трухіліо виявилася дуже до речі. Союз приховував факт існування конклаву від колоній, як і багато чого іншого. Раніше чи пізніше колонії, звісно, дізнаються, адже надто великим є конклав, щоби його не помітити. Еска треба було, щоб Конклав проявив себе як ворог, і щоб до війни з ним долучилися колонії. Оскільки колоніальні сили оборони складалися з рекрутів землян, а ще через те, що Еска заохочував свої колонії зосереджуватися тільки на власних проблемах і не тицяти ніс у справи міжколоніальні. Переселенці рідко цікавилися глобальними питаннями. Проте, відродивши наронок колоністів одразу з 10 найнаселеніших планет, їй зробили центром уваги Ледне половини населення Союзу колоній, що автоматично розширило коло учасників спротиву Конклаву і відкрило шлях до елегантного розв'язання широкого кола проблем. Трухіллю повідомили, що його ініціативу схвалено, а потім раптово передали в інші руки. Це сталося головним чином через те, що секретар Белл його на дух не терпіла, але також дозволило відсторонити його від кола посвячених. Трухіллю був надто розумним, щоби не звернути увагу Накрихти інформації, розкидані на його шляху, якби він залишився очільником. Заразом виникла й політична інтрига, розв'язавши боротьбу колонії між собою за право лідерства у новій колонії, і це відволікло увагу від справжньої мети, заради якої СК заварив кашу. Додайте сюди двох керівників, призначених в останній момент, і виявиться, що у командній структурі колонії роанок немає нікого, хто був би спроможним зіпсувати блискучий план СК створити ідеальні умови для знищення флоту Конклаву. Треба було лише на деякий час заховати Руанок. Вирішальним фактором став час. Коли союз колоній склав план розпочати активні дії було зарано. Могло статися так, що інші раси, залякані Конклавом, за ним не рушать. Треба було зібрати союзників. А найкращий спосіб привабити до себе – дати їм спочатку втратити свої колонії. Ображені побачили б у загубленій колонії Руанок зайве свідчення того, що навіть могутній конклав можна водити за ніс, а Союзу колоній цей факт додасть вагомості та схилить на його бік потенційних союзників, коли настане час виступити. Ронок став символом і для деяких незадоволених ситуацією членів конклаву, яких нітила ноша грандіозного задуму, що лягала на їхні плечі без особливої вигоди, на котру вони попервах розраховували, приєднавшись до об'єднання. Якщо люди кинули виклик конклаву, і їм це зійшло з рук то який узагалі сенс бути частиною Конклаву. Кожен день існування колонії роздмухував вогонь незадоволення тією організацією, якій вони віддали свій суверенітет. Але Союз колоній насамперед потребував часу зовсім для іншого. Спочатку треба було визначити та розпізнати кожен із 412 кораблів, що встановили ударний флот Конклаву, і з'ясувати, де перебувають судна у вільний від операцій час, а потім розташувати в безпосередній близькості гамерян солдатів сил спеціального призначення, таких як лейтенант Строс. Як і Строс, усі інші подібні спецпризначенці були пристосовані до злиднів існування в безповітряному просторі. Як і Строс, усі вони мали спеціальний нанокамуфляж, що давав змогу наблизитися до корпусів цих кораблів, навіть закріпитись на них і залишатися там невидимими для сторонніх очей упродовж днів чи тижнів. Але на відміну від Строса, Кожного такого спецпризначенця спорядили невеличкою, одначе доволі потужною бомбою, що вмістила максимум дюжину грамів дрібно-дисперсної антиматерії, поміщеної у вакуум. Коли Сакаджавея повернулася додому з командою Магеллана на борту, гамаряни узялися до справи. Тихо і непомітно присмокталися вони до своїх мішеней і рушили разом до узгодженої заздалегідь точки збору, звідки мали здійснити вражальний театральний вихід, у небо чергової жертви ліквідації. Коли скок з ласкавої зірки вистрибнув у точці збору, гамаряни з усіма можливими перестрогами ніжнесенько прикріпили свої бомбочки до кораблів мішеней та відгребли подалі від точки стрибка. Опинитися в зоні вибуху було б дуже необачно. Це виявилося зайвим. Бомби з безпечної відстані підірвав лейтенант Строс. Він перевірив, чи усі вони активовані, а потім підірвав у тому порядку, який диктувало його естетичне чуття. Строс був великим оригіналом. Бомби, отримавши команду, вистрілили антиматерію в обшивку кораблів, в місце якому гаширше, тим самим забезпечивши найефективніший результат поглинання матерії антиматерію. Збоку все виглядало фантастично жахливо. Ці деталі я дізнався набагато пізніше і за різних обставин. Але тоді поруч із генералом Гау розумів одне – Роанок ніколи не був колонією у традиційному розумінні. Метою його заснування було не бажання надати людям ще один дім чи розширити їхній вплив у космічному просторі. Ронок від початку слугував викликом, чорною дірою, медовою пасткою для того, хто мріяв змінити Всесвіт, щоб зруйнувати цю мрію у нього на очах. Як я сказав, можна зробити будь-що, якщо мати час і бажання. Час у нас був, бажання також. Генерал Гаус стояв і спостерігав, як беззвучним яскравим фейерверком вибухає його дітище. За нашими спинами страшно горлали спантеличені солдати, налякані дійством, що розгорталося в них на очах. «Ви знали», – прошепотів Гао, – неспроможний відірвати погляд від неба. «Знав», – відповів я, – «і намагався попередити вас генерали, тому й пропонував відкликати флот». «Так, пропонували», – погодився Гао, – «але уявити не можу, щоб ваше начальство дало на це свою згоду». «Воно не давало». Гао повернувся до мене. Я не міг прочитати, але радше відчув, що його обличчя сповнене глибокого жаху та, як не дивно, цікавості. «Ви попередили мене?» – повторив Гау. «З власної ініціативи». «Саме так. Але чому ви так вчинили?» «Точно пояснити не можу», – визнав я. «Але чому ви щоразу пропонуєте колоністам евакуюватися замість того, аби просто їх убити?» «Це питання моралі». «Можливо, я вчинив із таких самих міркувань». Відповів я, дивлячись, як високо в небі все ще розквітають Феєрверки вибухів. А можливо, я не хотів, щоб їхня кров була на моїх руках. Але ж не ви це організували, мовив Гау. Я впевнений. Не я, погодився з ним. Але це не має значення. Нарешті феєрверк припинився. Ваш корабель, генерале, неушкоджений. Неушкоджений? Гау задумався. Але чому? Такий був план. Ваш корабель та ви самі не мали постраждати. Ми гарантуємо вам можливість відійти від ронуку на вістань стрибка і повернутися додому. Але ви маєте це зробити негайно. У вас є година, щоб вирушити в путь. Вибачте, я не знаю еквівалента вашого числення. Достатньо сказати, що вам слід поквапитися, генерали». Гау повернувся і проривив щось своєму ескортові, а потім і іще раз, зрозумівши, що його наказ не почуто. Один зі солдатів наблизився, і генерал заговорив із ним рідною мовою, прикривши перекладач рукою. Солдат побіг до своїх, на ходу щось викрикуючи. Потім Гао звернувся до мене. Це тільки ускладнює ситуацію. З усією повагою, генерале, Але, на мою думку, таким і був намір. Ні, ви не розумієте. Я вже казав, що в Конклаві є такі, що мріють знищити людство. Анігілювати вас як расу, так, як ви щойно анігілювали мій флот. Буде набагато важче їх стримувати. Звісно, вони члени Конклаву, але у них є власний уряд та власний флот. Тепер я не можу ні за що ручатися. Не знаю, чи вдасться мені стримати їх після того, що сталося. Не впевнений, що вони до мене прислухаються. Звод солдатів наблизився, щоби забрати генерала. Двоє наставили на мене гвинтівки. Генерал щось рявкнув. Вони опустили зброю. Гау зробив крок до мене. Пересиливши гостре бажання відсахнутись, я змусив себе залишитися там, де стояв. Ваша колонія, адміністратори Пері, більше не є таємницею. Віднині вона матиме сумну славу. Народ забажає помститися за те, що тут сталося. Та й весь союз колонії тепер перетвориться на мішень. Війна розпочалася саме свідси. «Ви плануєте помститися, генерале?» – спитав я. «Я ні», – відповів Гао. «Жоден із кораблів Конклаву, жоден воїн Конклаву під моїм керуванням сюди не повернеться. Даю вам слово, адміністраторе Пері. Ви намагалися мене попередити, і я зобов'язаний вам. Проте можу відповідати лише за війська та кораблі, які контролюю». І він махнув рукою на своїх охоронців. «На даний момент це все моє військо, а також один корабель». «Сподіваюся, ви розумієте, що я кажу?» «Розумію. То, адміністратори пері, я зичу вам удачі», – мовив Гау. «Приглядайте за своєю колонією. Бережіть її». Гау повернувся і швидко попрямував до шатла. Я провів його поглядом. «Наш план простий», – пояснив мені генерал Рибіцький. «Ми знищимо флот, усі кораблі, крім його власного. Він повернеться додому і боротиметься за те, щоб конклав не розвалився. Саме тому треба зберегти йому життя». Навіть після такої нішівної поразки у нього залишаться лояльні привічники. Громадянська війна, яку члени Конклаву розв'яжуть між собою, остаточно покладе край цій структурі. Вона підірве економічний потенціал членів Конклаву набагато ефективніше, ніж це сталося через загибель генерала Гао та розпуск Альянсу. За рік Конклав розвалиться на шматки, і тоді Союз колоній підбере найбільш ласі з них. Я спостерігав, як шатл генерала Гао Шугнув угору та розчинився у нічній пітьмі. Розумом відчував, що генерал Рибіцький мав рацію, а серцем у це не вірив.